إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونأوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضيلا له ومن يبلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحته لا شريك له وَاَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ Sallallahu الله ve alə alihi ve sahbihi وَسَلَّمَ تَسْل۪يمًا كَه۪يرًا إِلَى يَوْمِ الد۪ينِ Amma vər, Eczi kardaşlarım, olduğu kimin Hamınıza Allah'tan korkmağı Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və salləmin, yolunu tüdü etməyi nəsiyyət edirəm. Amin. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm bu nəsiyyətini hər zaman sahabilərin yadına salar, onlara Allahdan qorşmağa tövsiyyə edərdir. İndiyə qədər qardaşlar sizə niçin Mövzular barədə danışıb, dində bir xatırlama edib sizin üçün və sizin də Allahın ayələrinə, Peyğəmbər salı zələmin hədislərinə ulaq asıb imanınızın artması ona dəlalət edir ki, əqiqətən Allah sizi sevir, sevir deyə sizə hidayət verib, sizi doğru yola yönəndib. Belə bir soyuq gündə yeryüzündə olan insanların əksəriyyəti başqa-başqa işlərlə məşğuldur. Çox azı Allaha şükür edir və Allahdan da istəyim budur ki, Allah Əl-Ələ bizi onlardan etsək. Amin. <Gülüyor> Mən sizə bugün İslam tarixində iz qoymuş bir hadisə barədə danışacaqım. Bu hud döyüşü. Varədə danışacaqam. Bu döyüşdə böyük ibrətlər var. Və xayiş edirəm sizdən diqqətlə bu mövzuya qulaq asasınız. Əlbəttə ki, dinləyənlər lazım ibrətləri alacaqlar. Müşriklər Bədir döyüşündə məqlub aldıqdan sonra bu məqlubiyyət onlara pis təsir edir. Onlar bunun intiqamını almaq istəyirlər. Odur ki, növbəti il, yəni Hicrətin 3-cü ili, Abu Sufyanın başçılığı altında müfridlərdən ibarət 3000lik ordu toplanır və Mədinəyə üstür. Nəhayət, qələbə Bu dağının yanında ayinə endirilən bir yerdə düşərlə sağ Onların gəldiyindən xəbər tutan Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm və bir yerə yığılır. Məşvərət edilir. Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm səhabələrinə iki yoldan birini seçməyi təklif edir. Ya Ordu toplayıb onların üstünə getmək, ya da gözləyib Mədinədə onlarla vuruşmaq. Sahabilərin əksəriyyəti onların üstünə getməyi təklif edir. Bəqəndar s.ə.v. də bu təklifi qəbul edir. Nəhayət, min nəfərlik ordu toplanır, müsəlmanlardan ibarət. Cümə günü yola düşür. Lakin təəssüflər olsun ki, yolun yarısında münafqələrin başçısı Abdullah İbni Ubey İbni Səlül öz tərəftarları ilə bircə bunların da sayı 300 nəfər olur. Ordunun üçdə birini təşkil edir. Abdullah İbni Ubey İbni Səlül geri qayıtmaq qərarına gəlir. Döyüşdən yayınır. Beləliklə, səlmonların sahib bir az daha azdır. 700 nəfər 3000-lik orduya qarşı. Əmim səlmonların cəmi 50 atlısı müşriklərin 200 atlısına qarşı. Buna baxmayaraq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm döyüşçüləri yer-bəyər edir. Və yəqinliklə bilir ki, əgər bu qaydada döyüşsələr, Allah s.ə. onlara kömək edəcək və onlar qalib gələcəklər. 50 nəfərdən ibarət oxçu dəstəsi düzəldir və onları dağın başında qərar tutmağa tapışırır. Və onlara belə buyurur, quşların cəsədlərimizi dimdikləyib yediğini görsəniz belə. Mən sizə xəbər göndərməyincə yerinizdən tərpəməyin. Yəni, hamı öldürürsə belə, siz yerinizdən tərpəməyin. Həmçinin düşməni darmadağın edib onları tapdaladığımızı görsəniz belə. Yenə, mən sizə xəbər göndərməyincə yerinizdən tərpəməyin. Onlardan vəd alır, onlara da söz verirlər yerlərindən tərpənməyəcəklər. Bayrağı məhşur sahabəyə əvalə edir. Nusab ibn-i Umeyr İbn bayraqlar olur. Və orduya başçılıq etməyi iki sahabəyə tapışırır. Zübeyr ibn-i Avvam və Mumzir ibn-i Amr. Döyük başlayır. İlk həmlədə Müsəlmanlar qalib gəlirlər. Müsəlmanlar qalib gəldikdə, müşriklər geri dönüb qaçdıqda, bu dağın üstündə dayanan oxçular müşriklərin qaçdığını gördükdə, qənimət, qənimət deyə dağın üstündən aşağı inməyə başlıyorlar. Əksəriyyəti elmək başçılarından Abdullah ibn-i Və bir neçəsindən başqa. Onlar Peyğambar s.ə.v-in əhdinə sadiq qalınlar. Abdullah evrim Cübeyr onlara səsləyir, onları çağırır ki, bəsaxa, siz və səxasın söz verədiniz Peyğambar səv Niyə ona müxalif olursunuz? Niyə sözünüzün üstündə durmursunuz? Onlar onun dediyinə məhəl qoymur, dağın üstündən inib, qənimət yığmağı tələsindir. Bu fürsətdən müharətlə istifadə edən müşriklər, onların o atlı dəstəsi, başında da Xalid ibn-i Valid arxa tərəfdən mühasirəyə alır müsəlmanları və mühasirədə 70-ə yaxın sahabəni şəhid edirlər. Beləliklə, müsəlmanlar məqlub olun. Peyğəmbər s.ə.v. bu döyüşdə 70 əzizini itirir. Bu döyükdə onun üzünü yaraylayırlar. Qabaq sağ tərəfdəki dişlərini sındırırlar. onu o qədər daşa basılırlar müşriklər. Axırda halsız halda yüzü qoyulu bir çıxıra yıxılır. Bunu görən müşriklərdən biri başlayır sevinə-sevinə qışqırmağa ki, Məhəmməd öldürüldü. Bunu heçidən müsəlmanlar pərən-pərən düşür Hərə bir tərəfə qasır, ham eyle bilir ki Peyğəmbər Sallallahu Sələmi özdürülür. Və onun yanında olan, ona yaxın olan Abu Talhə Əl-Ənsari və bir də Səad İbn-Əb-Əqqas radiyallahu anhına dərhal ona yaxınlaşır və onu qorumağa başlayırlar. Abu Talhə hündür boy, enni bir sahəbi oldu Peyğəmbər Sallallahu və vəni ilə müdafiə edir, qarşısında durur, qoymur ki, atılan oxlardan biri belə Peyğəqəmbər s.ə.və dəyilsin. Və hərdən Rasulullah s.ə.v onun arxasından boylanıb müşlüklərə baxanda, Abut başını arxa tərəfində çəkir və deyir, atam, anam sənə qurban, yaraşı olmaq. Qoy onların atdığı ox sənə yox, mənə dəyilsin. Qoyulanma, birdən onların atdığı ox sənə dəyər. Səad ibn-i Əbiyyət Qas anh, da yanında dayanıq, bircə bircə bir müşrikləri oxla vurur. Atdığı hər bir ox hədəfə, hədəfə dəqiq deyil. Hər bir oxla bir müşriki vurur. Qoymur müşrikləri Peyyəmbər s.ə.və yaxınlaşsınlar. Səad ibn-i burada olan bir hadisəni danışır. Bir... Gördüm, iki nəfər durub Peyğəmbər s.ə.v-i müdafiə edirlər. Əyinlərində düm ax, paltar var idi. Mən bu adamları, bu iki nəfəri nə döyüşdən əvvəl görmüşdüm, nə də döyüşdən sonra gördüm. Bunlar kimlər idi? Mələklər. Allahın mələkləri qoymazdılar ki, müşriklər Peyğəmbər səv öldürsünlər. Xətər toxundurdular. Bu da onu göstərir ki, Allah istədiyi vaxt hətta ən əziz bəndəsini, elçisini belə imtihana çəkə bilər. Və Peyğəmbər s. s. üçün bu gün ən axır günü idi. Allahın Peyğəmbərini yaraladılar. <Gülüyor> <Gülüyor> Müsləmanlar məqlub olub, geri çəkildikdən, dağın başına qalxdıqdan sonra Abusufiyyəm Lovğa-lovğa yaxınlaşır dağa və uca səslə qışkürür deyib Məhəmməd aranızdadırmı? Abusufiyyən <coughs> hələ də inanmır ki, Məhəmməd s.ə.v. öldürülür. İnanmır. Çünki Abusufiyyən Herakılın hüzurunda olanda Herakıldan çox şeylər əşirir. O, yəqin bilirdi ki, Peyğəmbər s.ə.v. bu təbliğatı axıra qədər çatdırmalıdır. <coughs> Cavab verməkdir. Yenə müşkürür deyir. Abu Quhafə onlar aranızdadır mı? Yəni Əbu Bəkr heçəsə səwav vermir. Bir daha müşkürür deyir. Hattab oğlu aranızdadır mı? Yenə heçəsə səwav vermir. Dönür müşriklərə tərəf. Bir bu üçü artıq öldürüldü. Əbu Sufyan ağıllı adam idi. O yaxşı bilirdi ki bu üçü dinin, İslamın təbliqatının yayılmasının əsasını təşkil edir. Bu üçü olmasa, din də məhv oluq edəcək. Bu vaxt Ömər qabağa çıxır bir yalan danışdır. Ey Allahın düşməni! Sənin görəcəyin günlər hələ qabağdadır. Görəcəksən sizin başınıza nə oyunlar gələcək. Abu Süfyan, Onun dediyinə həll məhəl qoymun və sevinə-sevinə yaşasın Hubal, yaşasın Hubal diyə qışqınır. Hubaldə onların bütü idi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səhabələrinə onun cavabını verməyəcəksinizmi deyə deyib buyurur. Onlar nə deyəyəyə rəsulullah? Deyə soruşanda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm "Allah hər şeydən ucadır və uludur." Yenə Abu Sufyan ucadası ilə qışpırır. Bir bizim uzzamız var. Sizin isə belə bütünüz yoxdur. Yenə bütlə fəx edir. Peyğəmbər s.ə. sahabələrə onun cavabını verməyə buyurur. Onlar da bir Allah bizim himayədarımızdır. Sizin isə himayədarınız yoxdur. Bu döyüşü uzatmadan, qısa şəkildə sizlə danışdım. Əvvəldən axıra qədər diqqətlə dinlədinizsə, Başa düşə bilərsiniz ki, burada müsəlmanların məğlubiyyətinin bir səbəbi, birzə səbəbi var. O da nədir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in əmrinə mukhalif olmaqdır. Bir əmrinə mukhalif olmaqla Allah Subhanahu taala ən əziz bəndəsinə və onun onun yanında olan, ona sadiq olan ən xeyirli ümmətə musibət göndərdi. İndiki müsəlmanlar istəyirlər şey Allahın və Peyğəndərinin əmirlərinə müxalif olduqları halda Allah onlara zəfər, qələbə bəxş edəsin. Allah o vaxt müsəlmanlara zəfər, qələbə bəxş edər ki, onlar Allahın və Peyğəndərinin buyruqlarını tam şəkildə yerinə yetirib layiqli müsəlmanlar olsunlar. Bu döyüşdə, dedim ki, 70 sahabə şəhid olur. Bu şəhidlərdən Bir neçəsi barədə danışaq. Şəhidlərin ən hürmətlisi Peyğəmbər s.a.v. Həm əmsi, Həm də süd qardaşı. Əmzə İbn-i Abdülmuttalif Radiyallahu anh Kim öldürür onu? Vəhşiyyət Vəhşiyyət bu qəhli kim sifariş verir? Abusuziyyənin Harvadı Hinnin Nəyə görəm? Atasının, ardaşının intiqamını almaq üçün. Bakın, vəhşi sonralar xatırlayır. Bir mən həmzəni öldürməmişdən əvvəl dayanıb onun nə cür vuruşmağına baxdım. Bir qədər onun vuruşmağına baxdım. Onun vuruşmağı mənə o qədər ləzət eləmək. Çatan çatana bir zərbə vururdum. Bir zərbə ilə təsəbərdə nəcə vuruşurmuş? Həmzə onu qətlə etirdikdən sonra hind hələ o vaxt müşur elə bir vəhviliyədir ona qarşı. Burnu, qulaqlarını, əllərini kəsir və qarnını yarır, ciyərini sıxarır, qanını soğurur. Bakın, bununla onu nə əldə etdi. Həmzə qazandığını qazandır. Radiyallahu anh. Şəhidlərin ən hürmətisi olur. Həmsinin bu döyüşdə Musab ibn-i Radiyallahu anh da şəhid olur. Onun barəsində ayrıca bir söhbətimiz olub, xütbəmiz olub. Bu sahabənin əv əvvəli nə cür imkanlı, varlı bir adam olur? Axırda görün nə cür acınacaqlı vəziyyətdə bu dünyadan köçür. Kəfən tapılmır ki, onu kəfənləsinlər. Əylindəki fitə ilə dəxn edirlər. Bədənin yarı hissəsini fitə ilə, obri yarısını otla örtüb dəxn edirlər. Bu sahabələr Allah yolunda vuruşub. Qazandıqlarını qazandılar. Allah s.v. onların barəsində ayə nazir edir min al ricalun, nəhbəhu, yantazır, arasında elə kişilər var ki, Allah'a verdikləri əhdə sadiq qaldılar. Allah yolunda vuruşub şəhid oldular. Bir qismi də şəhid olmalarını gözləyir. Onlar əsla Allah'a verdikləri əhdə xalif olmayıb, onu dəyişdirməyirlər. Həmsinin məşhur sahabilərdən Hənzələ İbni Əbu Amr Ələsədir. Amrınız bu sahabəni tanıyırsınız. Mələklərin qüsletdiyi, mələklərin yuduğu sahabədir. Bu sahabə evlilik gecəsi cihat haqqında eşidir, <coughs> elanı eşidir və qalxıb qüsil etmədən Allah yolunda döyüşməyə tələsir və döyüşür, şəhid olur Mələklər onu yiyor, təsəvvür edirsiniz Səhabənin fəzilətinə baxır Həmsinin bu döyüşdə Ənəsi binin Malikin əmisi Ənəsi binin Nəbrda iştirak edilir Bədir döyüşündə iştirak etməmişdir Çünki Bədir döyüşü üçün çıxmamışdırlar Qarvanın qarşısını kəsmək üçün çıxmışdı sahabələr. Lakin birdən ordu ilə qabaq-qabağa gəldi və Bədir döyüşü baş verdi və müsəlmanlar qalib gəldi. Bu döyüşdə ənəsi binin nadir iştirak etmir və gəlir Peyğəmbər salı yanına, deyir, Ya Rasulullah, sənin müşriklərə qarşı apardığın ilk döyüşdə iştirak eləmək mənə nəsib olmuyur. Amma Allah s.ə. nə vaxtsa mənə onlara qarşı uğruşmalı, nəsib eləsə, mənim onlarla nəcə uğruşacağını görəcək. Allaha söz edir. Və Uhud döyüşündə gəlir, müsəlmanların məqlub olduğunu görəndə, bir dəstənin, müsəlmanlardan bir dəstənin geri dönüb qaçdığını görəndə, yaxınlaşır onlara, bir hara qaçırsınız. Niye uğruşursunuz? Onlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi öldürdülər deyiz. Artıq hamısı məyus oldu. Demək, ibn Necr radhiyallahu anhu O ölübsə, siz niyə yaşayırsınız? Qaydın. Onun kimi siz də Allah yolunda vuruşun ölüb. Və düşmənə tərəf gedir. Bu vaxt yolda Səad İbn-i Muaz ilə rastlaşır. Səad i̇bn Muaz ona hara gedirsən? Biz məğlub olub geri çək edirik. Deyirək isə, mən nədrin Rəbbinə qoğuşmaq istəyirəm. Uhud tərəfdən gələn cənnətin iyini duyuram. Və gedir. Səad i̇bn Muaz və qədəllamın, deyir ki, mən dayanıb Ona baxmağa başladan görəm, bu sözü deyən adam nə cür vuruşacaq? İbrət almaq üçün baxır. Baxır, sonra qayıdır Peyğəmbər Salçı yanına, bir ya Rasulullah, ənəs şəhid oldu. Amma nə cür vuruşduğunu Peyğəmbər Salçı Ələmi vəsb bilmir. Sadəcə onu deyir ki, mən onun kimi vuruşa bilməzdim. Döyüşdən sonra Ənəsi ibn-i Nadrı ancaq bacısı barmaqlarının uzundan tamir. Panınmaz hala düşür. Nə cür döyüşüb, nə cür yaralanıbsa. Ənəsi radiyalanıq üstündə onun bədənində 80-dən çox nizə, qılınç ox yarası var. Adamı nə qədər vururdularsa, təsəvvür edin, yenə son nəfəsə də ki vuruşur. Döyüşdən əvvəl Ənəs İbn-i Nəvə radiyallahu anh dua edir Allah'a. Deyir Allahım, mən müsəlmanların etdiyiləri qətaya görə səndən bağışlanma səndən üzr dileyirəm. Mən müşriklərin etdiyi günaha görə sənə sığırmam. Bu döyüşdə həmsinin Abdullah ibn-i adlı bir sahaba da şəhid olur. Döyükdən əvvəl bu sahabə yaxınlaşır Saad ibn-i Abid-i Vaqqasa. Deyir isə, bir kənara, sən dua elə, mən amindiyim. Mən dua edim, sən amindiyim. Çəkilirlər bir kənara, Saad ibn-i Abid-i əllərini qaldırır, dua edir, deyir Allah. Sabah mənim qarşıma Elə bir döyüşkən kafir çıxar ki, mən onunla layiqincə vuruşum və o axırda ona qalib gəlim. Abdullah ibn Cəhk amin deyir. Sonra Abdullah dua edir, deyir Allahım, sabah mənim qarşıma elə bir layiqli düşmən çıxar ki, mən onunla axıra qədər vuruşum və sonda o məni şəhid eləsin. Sonra da sənin hüzurunda dayanacağım Və sən məndən soruşacağın zaman ki, nə üçün vuruşdun, nəyə görə öldün, mən sənin yolunda vuruşdum, deyim. Səad bin Evraqqas amin deyir. Döyüşdən sonra Səad onun şəhid olduğunu görəndə deyir, hər ikimizin duası qəbul odur, deyir. Lakin Abdullahın duası mənimkininə xeyirli ol. Sübhanallah, görün, insan Olar o vaxt nəyə can atırırlar. Kim də vallahi nəyə can atırsa, Allah s.ə.lə ona onu nəsib edir. Odur ki, niyyətinizi düzəldin. Baxın, görün siz nə üçün yaşayırsınız, nəyə can atırsınız, nə qazanmaq istəyirsiniz. Bu döyüşdə həmçinin və o Abdül Əşhəl qəbiləsindən olan Useyrim ləqəbi ilə tanınan Amr ibn Sabit, Adında sahabə də şəhid olub. Maraqlı burasıdır ki, bu adam uhud döyüşü gününə dək kafir olur. İslama, peygamber Sallı Sələmə, sahabələrə nifrət edir. Uhud döyüşü günü heç keçə demədən, qəbiləsindən xəbərsiz bir halda gəlir Peyğəmbər Sallı yanına, şəhadət kəlməsini gətirir, müsəlman olur, Və heç bir xeyir, əməl etmədən Allah yolunda vuruşur, ağır yaralanır. Ölüm əyağındaykən onun qəbiləsindən olan bir neçə sahabə onu görür bir-birlərinə, bu ki, kafir idi. Bu ki, İslaman ifrət edirdi. Bu nə gəzir oradan? Deyir və ona yaxınlaşır. Yaxınlaşırlar, soruşurlar, ey Hüseydi, sən nə gəzirsən oradan? Sən niyə gəlmirsən? fəxrlə deyir ki, mən Allaha və Rəsuluna iman gətirmişəm. Allah yonda vuruşub, şəhid olmaq istəyirəm. Bu sözü deyir və dünyadan köçür. Allah ona şəhid olmağı nəsib edir. Peygamber s.v. onun şəhid olduğundan xəbər tuttuqda müjdəlirdir, Hüseyin cənnət əhlindəndir sonralar İslama gəlmiş Abu Hurayr adlı sahabe ən çox hədis rəvayət edən sahabə, radiyallaha bu hadisəni hər dəfə danışandan sonra görün nədir? Deyin, hal bu ki, Hüseyrim Allah üçün əsla namaz qılmamışdır. Ən xeyirli əməli deyir Abu Hurayr. Onu demək istəyir ki, bu adam bir xeyir əməl etmədən sadəcə Allaha iman gətirib, şəhid olub, zənnəti qazanır. görürsünüz Allah s.ə.vələ insana istədikdə nəcə hidayət verir və nəcə nimət ona daxş edir. Bu döyüşdə Amr ibn-i Cəmuh adlı bir sahabə də şəhid olur. Yaşlı adam olur, dörd oğlu, dördü də Uhud döyüşündə iştirak edir və atalarının bu döyüşdə iştirak etməyinin əleyhinə olur. Ona izin vermirlər. Deyirlər, sənin üzrün var. Aqsaq olur bu adam. Döyüşdən əgər müsəlmanlar qasmalı olsa, bu qasam etməyəcək. O da məyyus aldı, gəlir Peyğəmbər Salı yanına deyir, ya Rəsullam, qoğlanlarım, mənim səninlə birlikdə Allah yolunda vuruşmağımı istəmirlər. Lakin mən bu axsaq ayağımla cənnətə girməyi arzu edirəm. Ona zan atıram. Deyirəm, bu gün Allah yolunda vuruşub ölen kimsənin mükafatı nə olacaq? Peygamber s.a.v deyir, cənnət. bir vallahi ki, Allah yolunda şəhit olmayınca, ailəmin yanına qayıtmayacağım. Ömər ibn-i Xattab radiyallahu anh eşidir bu sözü. O da Peygamber s.a.v'in yanında olur, deyil. Peygamber And ismək. Qorxur ki, birdən andını bozar. Qaçaqa düşsə, dönüb qaçar. Allah yolunda şəhid olmaqdan çəkinər. Başıq Peygamber s.a.v. artıq onu müjdəliyir. Bir tələsməyə ömək. İnsanlar arasında elə kimsələr var ki, Allahın adı ilə and verdikdə Allah onun istədiyini gerçəyə çevirir. Bu sahabənin üstünlüyüdür. Allahın adı ilə and verib Allah söz verdi, Allah da ona istədiyini nəsib eləni. Döyüşdən sonra Peyğəmbər s.ə.v. gəlir, Amr ibn-i Cəmuhun şəhid olduğunu görür, başının üstündə durur və deyir, Mən sənin sağlam ayaqla cənnətdə gəzişdiyini görürəm. Bu döyüşdə həmsinin Cabirin atası, Abdullah ibn-i Amr, Adlı sahabə də şəhid olur. Cabiri bütün İslam dünyası tanıyır. Cabir ibn Abdullah hədis rəvayət edən sahabələrdəndir. Məşhur sahabələrdəndir. Lakin atasını əksər müsəlmanlar tanımır. O qədər Abdullah adında insanlar olub ki, sahabələr olub Lakin bu sahabənin özünə məxsus üstünlüyü var. Abdullah ibn Amr Bu döyüşdən əvvəl yoxuda ən yaxın dostunu bu beş il İbn Abdülmunzirə görürsən. Və həmişə gözəl bir bağçada, gözəl bir mənzərəli bir yerdədir. Soruşur ki, sən hara, bura hara? Dostuna deyir ki, şəhid olandan sonra Allah Subhanahu taala bizə cənnəti nəsib elədi. Sabah sən də bizim yanımıza gələcəksən. Yuxudan oyanır, gəlir yuxusunu Peygamber s.ə.və danışır və Rasulullah s.ə.v. onu əvvəlcədən şəhidli ilə müjdələyir. Abdullah artıq bu döyüşə gedəndə yəqin bilirdi ki, Allah yorunda şəhid olacaq. Bakıra qədər vuruşur, şəhid olur. Şəhi olduqdan sonra Cabir atasının vəfatı barədə işidəndə Məyus halda Peyğəmbər s.ə.v.in yanına gəlir, Rasulullah s.ə.v. onun kədərli olduğunu görür da deyir, Ey Cabir, Allahın sənə, atana bəxş etdiyi nimət barədə sənə xəbər verinmi? Cabir deyir, deyə Rasulullah. Peyğəmbər s.ə.v. deyir, indiyə dək, Allah danışdığı kimsə ilə pərdə arxasından danışır. Sənin atan şəhid olduqdan sonra onun huzuruna çağırıb onunla arasında heç bir pərdə olmadan danışdı. Və ey qovum məndən nə istəyirsən istəyir, mən də sənə dilediyini verim, dedi. Atanda yaraq, məni yenidən o dünyaya qaytar, sənin yolunda vuruşub şəhid olum, dedi. Dükkət edin. Nə qədər cənnət neymətləri var, naz neymətlər, ləzzətlər, bütün bunlar o sahabəyə şəhidliyin yanında adi bir şey kimlədir. O şəhidliyin dadını, şirinliyini bir dəfə görən adam bir daha ona zanatır. Kələb İbn-i Ardollah, Muaviyyə, radiyallahu anh, xilafəti dövrünə qədər yaşayır. Həmin o dövrdə ona xəbər verirlər ki, uğudda olan şəhirlərin üstü açılıb. Su gəlib, yüyüb, aparıb, üstləri açılıb və qaça-qaça gəlir, gəlir, baxıb, deyir, gördüm, atan dəfn elədiyimiz kimi, Qəbrində uzanıb, sanki yatıb, əli də yarasının üstündə idi. Əlini istədim, çəkim yanına salım, yarasından qan axmağa başladı və yerinə qoydum əli. Həmin hadisə 46 il sonra baş verir. Bu həqiqətləri görən insanlar təşəbbür edin. Nə imanlılar imanlı olar? Onların imanı nə artar? Və onlar nəyə can atırdılarsa, Allah s.ə. onlara onu nəsib edirdi. Biz müsəlmanlar bu həyatda nəyə can atırıq? Cənnəti qazanmağa, Allahın razılığını qazanmağa. Elə deyil mi? Və bu yolda Nə qədər çətinliklərlə qarşılaşırıq? Bu çətinliklərin olması labuddur. Quran-ı kərimi oxuyan müsəlman ayələrə rast gəlir ki, Allah s.ə.v. ayələrdə müəminləri xəbərdar edir ki, onları imtihana çəkəcək. Əvvəlkiləri imtihana çəkdiyi kimi, onlar da imtihana çəkəcək. Və imtihanın gəlməsi də müəminin xeyrinədir. Müəminin günahları silinir savabı artır. Möminin bu bəladan sonra niçə-niçə yollar açılır onun üçün. Və nə qədər çox peyqəmbərlərə oxşuyursansa, bir o qədər də imtihanla artır. Lakin yadınızdan çıxarmayın ki, sizi sevən və sizin duanızı eşidən Rəbbiniz var. Əgər əlinizi açıb öz haqqınızı Rəbbinizdən istəsəniz, Allah əsbunələlə sizi darda qoymayacaq. Bir şərtlə ki, Allah ilə aranızda olan münasibət səmimi olsun. Səmimi. Allaha aldatmağa çalışmayasınız. Möminlər yanında bir cür olub, Allah Xəlvətdə olanda başqa cür olmayasınız. Allahla səmimi olsanız, Allah da sizə qarşı səmimi olacaq. O səhabə ki, xeybər döyüşündən sonra onun payına düşən qəniməti gətirib ona verirlər. O da qəniməti götürür, Peyğəmbər s.ə.v. yanına gəlir, dir, ya rəsullar, mən axı bunun üçün döyüşməmişəm. Mən döyüşürdüm ki, Allah yolunda şəhid olun. Bu döyüşdə Allah nəsib eləmədi mənə? Lakin mən Allahdan istəyirəm ki, Allah mənə növbəti döyüşdə şəhid olmağı nəsib eləsin və ox, gəlib mənim bu tərəfimdən batıb, bu tərəfimdən çıxsın. Yerini də göstərir. Çıxıb gedəndə Peyğəmbər s.a.q. arxasınca yanındakı sahabələrə deyir ki, əgər Allahla sadiq olsa, Allah da onunla sadiq olacaq. Növbəti döyüşdə gəlir onun şəhid olduğunu görür və necə istəmişdirsə, elə də şəhid şey olur. Oxna. Oxunun dediyi yerdən batır. Peyğəmbər sallallahu aleyhəm ona baxır və deyir. Allah'ın sadiq olduğu, Allah da onunla sadiq oldu. Bir alim gözəl bir misal çəkir. Bir, iki dost olur. Bu dostlardan biri varlı, biri kasıb. Kasıb dost bir gün özü-özünə deyir, gedim, qardaşımı ziyarət edin. Allah xatir nə Gəlir, varlı dostunun da böyük bir ərazidə evi, eşiyi, malqarası, miniyi, həyatı bacası, bağ-baxtası, qarqazıdan çəhəri girir, bir az gedir, birdən həyatdəki itdər onun üstünə cümür. O, on-on-beş görür, fikirləşir ki, bu itlərin əlindən qasa bilməyəcək. Bu itlərinən bazara da bilməz. Lakin bir anlıq düşünür ki, bu itlərin sahibi var. O da onun dostudur. Əgər dostunu çağırsa, dostu onun səsini tanıyıb, bu itləri geri çağırsa, bu itlər geri çəkiləcək. Dəyməyəcəkdir ona. Səhlilir dostunu, dostu çıxır baxır ki, gələn onun dostudur, dərhal itləri geri çəkir. İtin itlərin üstünə qışqırır, itlər geri çəkir. Bir er, əgər Allahla dost olsanız, Allah sizin səsinizi danısa, hər tərəfdən sizin üzünüzə gələn o zalımların yaradanı Allahdır. Allah o sizin səsinizi eşidib Həmən o zalimları yerinə oturdacaq. Onların layiqli cəzasını verəcək. Təki Allahla aranız yaxşı olsun. Allah sizin dostunuz olsun. Allahla da dost olmaq üçün hər an, hər zaman, hər bir yerdə, hər cür, hər bir halda, xoş günümüzdə də, çətin günümüzdə də, hər zaman Allahı yad eləmək lazımdır. Salman Fərisi, radiyallahu anh, deyir ki, bu adam ki, Xoş günündə Allaha yad edir, çətin günündə əllərini açıb Allaha çağıranda mələklər deyirlər ki, bu səs bizə tanış gəlir. Bu adam tez-tez Allaha çağırır, Allaha ümid bəsliyərdir. Gəlin onunla bərabər biz də Allaha yalvaraq, Allah ona kömək olsun. Amma o adam ki, ancaq çətin vəziyyətə düşəndə Allah yada düşür, mələklər deyir, bu səs bizə tanış gəlmir. Yad bir səs, gəlin onun üçün heç xeyir, bərəkət diləməyək. Ömər ibn Xattab, ki, müstəhabə, təsəvvür edin, görün nə deyir? Deyir, mənim üçün duamın nə cür qəbul olunacağı əhəmiyyət kəsb eləmir. Allah istədiyimi mənə bu dünyada verəcək və ya ahirətdə verəcək və ya o duanın əvəzində başıma gələn bir müsibəti mənlə dəf edəcək, o mənə əhəmiyyət kəsb eləmir. Mənim üçün əhəmiyyətli hesab edən odur ki, Allah məni dua eləməyə müvəffəq eləsin. Allah təala hər kəsi dua eləməyə müvəffəq eləmir. Hər gün axşam yatağınıza uzandığınızda bir fikirləşin, düşünün. Həmin gün nə qədər Allah'a çağırmısınız? Allah'a yalvarıb Allahdan nə istəmisiniz? Və sonda Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm Uhud döyüşündə o bəla gəldiyi vaxt sahabələri cərgə bəcərgə düzüb Allaha nə cür yalvarıbsa, nə cür dua edibsə, həmin dua elə hamımızın adından Allah subhanətələ müraciət edəcəm. Peyğəmbər s.ə.v. dua edib deyir, Allahım, bütün həmdlər sənə məxsusdur. Allahım, sənin verdiyin nimətlərdən artırdığını azaldan, uzaqlaşdırdığını yaxınlaşdıran, yaxınlaşdırdığını uzaqlaşdıran Mani olduğunu verən, verdiyinə də mani olan bir kimsə tapılmaz. Allahım, bizə verdiyin xeyir, bərəkətini, rəhmətini, lütvünü və ruhuzunu artır. Allahım, səndən dəyişməyən və yox olmayan tükənməz neymətlər diləyirəm. Allahım, səndən çətin gündə neymət və döyüş günündə əmniyyət diləyirəm. Allahım, bizə verdiyin şeylərin pisliyindən, və vermədiyin şeylərin şərindən bunlara görə bəlayə düşməkdən sənə sığınıram. Allahım, bizə imanı sevdir və qəlbimizdə onu gözəlləşdir. Bizdə küfrə, günaha və asiliyə qarşı nifrət oyaq. Bizi doğru yolda gedənlərdən et. Allahım, bizim canımızı müsəlman olaraq al. Bizi müsəlman olaraq diril və bizi rüsvay etmədən, fitnəyə salmadan, əməli salihlərə qoğuşdur. Allahım, insanları sənin yolundan döndərən və sənin elçilərini yalancı sayan kafirləri öldür. Amin. Onları cəzalandır və onlara əzab ver. Amin. Yarın, Allahım, özlərinə kitab verilmiş kafirləri də məhvilə. Amin. Ey haqq olan ilah! Sonda, Allahdan istəyim budur ki, Allah s.a.v. Bizlərə onun yolunda şəhid olmağı nəsib eləsin? Amun. Sual verə bilərsiniz si, cihadda olmadan nə cür şəhid olmaq mümkündür? Cavabı belədir. Ömər ibn Xattab radiyallahu ki, xəlifə olduğu dövrdə dua edib deyəndə ki, Allahum mərzuqni şəhədətən fiy səbilik, və mauti fiy bələdi rəsulik, Ey Allahım, mənə sənin yolunda şəhid olmağı və sənin Peyğəmbərinin şəhərində qəfat etməyi nəsib elə qızı Həfsa radiyallahu anhə soruşur ki, Ata, belə bir əminəmanlıq olan yerdə sən nə cür şəhid ola bilərsən, lakin sonda görürsünüz ki, Allah s.ə.v. onun şəhid olmağı nəsib edir. Nə nəsib edəcək? Allah özü bilər. Bizdən istəməkdir, dua eləməkdir. Və Peyğəmbər s.ə.v.in məhşud hədisi vardır. Kim Allahdan şəhidliyi istəmədən bu dünyadan köçüb gələrsə, sanki nifad üzərində ölmüş sayılır. Həmçinin Allahdan istəyin budur ki, Allah subhanətələ bizlərə o şəhidlərlə, siddiqlərlə, peyğəmbərlərlə, əməli salihlərlə bir yerdə həşr olunmağı və onlarla bərabər cənnəfə yirməyi, onlarla bir yerdə cənnətdə olmağı nəsib etəsən. Amin. Subhanak Allahumma wa bihamdik, <Sessizlik> əşhedü an